І ось ми знову опустивши на гніздо остришок, Взялися за руки І тікаємо по схилу від розсерджених джмелів Аж поки не падаємо із щасливим реготом на дно яру За дику грушку Листочки якої вже поосінньому золотіють І тут я беру себе дорослого за рукав італійського плаща Я хлопчик з книжкою, що пасе свиню Ось на цім клинку поля над яром. Послухайте ж, дядьку, Сперше я, дорослий, не розумію, звідки ці дивні звуки. Такі дивні, ніжні, у Ніби чиясь чутлива рука торкається струн напнутих під землею. Схили яри відлунюють їх, творять натхненну імпровізацію для неба, що задумливо слухає. Нічого гарнішого, здається, мені не доводилося чути, навіть у варшавських костьолах, що колись мене зачарували було органними космофоніями. Але ж ні, чув. Чув я ці первозданні звуки, отакимось От хлоп'яком пробігав сюди, вмощувався під грушкою, схрестивши босі, поколені стернею, чорні від пакульського чорнозиму ноги, а в такій, як сьогодні надвечір'я, і вслухався в цю живу музику, ще гаразд не знаючи, що існує музика, написана людьми, бо не чув нічого, окрім репіні гармошки біля клубу та ще патефонних краков'яків. Моя перша філармонія, моя перша органна зала, а він так і не написав про неї. Звично, нижучи красиві слова про солов'їв, інерція мислення, інерція обсмоктаного літературного слова. Пастушок ніби вчув мої думки, бо сказав насмішкувато. За молоду я такий був, колючий, мов їжачок, це я з роками навчився усміхатися, коли потрібно усміхатись. До рецензентів. До критиків, до редакторів, до авторів передмов і взагалі до людей потрібних, а їх виявилося так багато, що усмішка моя хіба що в сніс повзає з обличчя, дає відпочитим в'язам зразок комунікабельності Ярослав Петруня. Це наші пахульські жаби співають дядько. Тут джерело і боліться в траві. А ви, може, думали, солов'ї? А я думав, що солов'ї, кажу, Щоб доводити цьому пересмішникові. Хай натішиться. Та ні, дядьку, це жаби. І вже ми деремося на протилежний схил яру, Ледь помітною, в різакові та полинах стежкою, А з червоні очища будь-які. Кручі все стрімкіші,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 Ступає протяжно посвистуючи, і раптом на той поклик попереду нас на стесці з'являється цікава лисяча мордочка, а ви, дядьку, погляньте і позаду нас за якийсь десяток кроків ніби від зеркалення видива, що попереду лисичка споленів, на стовбурчені вушка і хвіст, як мазок пензля, кольору надвечірнього сонця. Один мій необережний рух, і все зникло. Наче привиділося. Лише два вогнисті сліди по схилу за гребінь. Мені я не бояться, а чужого чують. Я тут чужий, це правда. Давно. Уже чверть століття. Страшно. Чужий Україні свого дитинства. Можна жити за тисячі кілометрів на поверсі, але не бути чужим. Чужий. Відколи це зі мною сталося?